Спочатку, коли прийшло усвідомлення близької смерті, страху не було, але я змусив себе злякатись. Бо як це не злякатись? Бо як це не злякатись, якщо тебе несе на зустріч погибелі? А коли вже справді прийшов липкий всеохоплюючий страх, я зрозумів, що втрачаю людську подобу, створену, як відомо, за зразком творця. Я верещав і ковікав, як свиня, котру ведуть до колія». Збоку це виглядало дуже нікчемно. Тоді я сказав сам собі, «Дивись, Назарію, ось зараз ти і здригаєшся в содомах, Але ще смерти нема. Більше того, є ймовірність, що ти врятуєшся, і смерті найближчим часом взагалі не буде. А коли прийде вона, того навіть ти не знаєш. А ще, після того, як смерть прийде, страху вже не буде». Той, чого ти уподобався нерозумній звірині і так бридко лементуєш, ти ж втрачаєш усе людське. А того, відповів я сам собі, я так мерзенно, малодушно і жалюгідно злякався, віддав себе на поталу страху, що таким чином осягав. Якщо треба чогось боятись у цьому житті, то це страху, сказав автовізій. Так, здивувався Назарій, а ти звідки знаєш? Сам дійшов? Ні, відповів автовізій. Це слово в слово колись сказав президент США Рузвельт. Котрий з них? ФД чи Т? Не знаю, котрий з них. Ну, все одно, хто б не сказав, але це мав бути розумний чоловік. Назарій перейшов на урочистий тон. Тому це підтверджує, що заповідь, «Не бійся нічого, окрім страху, справді істинна, бо ж до неї доходять різні люди і кожен своїм шляхом». «Страху теж не варто», – сказав автовізій. «Що не варто?» – не втямив Назарій. «Якщо у твоєму «не бійся» є винятки, то це вже не є «не бійся» у чистому вигляді. Страху теж не треба боятись». «Правильно», – вражено сказав Назарій. Тому просто не бійся. Не бійся нічого. Не бійся. І все. Не бійся. Це буде перша заповідь мого вчення. Назарій ковтнув пива, глипнув на автовізію. Чи наше вчення? – спитав з наголосом на середньому слові. Твого, Назарію, твого! – великодушно поступився частиною своїх авторських прав на першу заповідь автовізії. Але це в онтологічному сенсі, а в земному бутті до мене підкрадається страх. Як далі жити? Без сумніву, есенбісти нас шукають. Грошей, як я зрозумів, у тебе ніц нема. Нема, зіткнув Назарій. Не міг же пророку опускати з небес з повними кишенями гривень. Та кишень у мене не було, бо ж був я у білих одежах. А цей гардероб виміняв у фермера за посріблений кошик. Мене трохи є, продовжував автовізій, але вони швидко закінчаться. Жити ми не маємо де. Піти в якийсь готель чи на квартиру – це ж увагу до себе привертати. Сумно все це. Одне втішає, сказав Назарій. Йде до літа, тож ночувати можна буде й десь у кущах. Тим паче, що досвід є. Він витягнув з автовізіївого волосся кілька пелюсток цвіту. Якщо ми вже у цьому історичному місті, Назарію, «З фальшивим ентузіазмом», – сказав Автовізій. «То чому б нам не здійснити корисну і повчальну екскурсію у фортецю? Там, кажуть, музеї є». Якось не змовляючись, Автовізій з Назарієм зрозуміли, що на дорогу до фортеці добре було б купити щось їстивного, та й питного теж. На базарі вони купили дві хлібини – Ковбаси, сала, цибулі, рибних консервів і сиру пива не брали, натомість взяли достатньо мінеральної води. І, само собою, чотири чи п'ять? спитав автовізій Назарія. Той скромно промовчав, як особа не кредитоспроможна, і автовізій купив чотири трьохчверткові сулії оковитої. У фортечному музеї вони оглянули трипільські черепки, автентичну одежу подолян, турецькі ятагани, козацькі порохівниці, лати польського усара. Багато різних монет і розчулились. Споконвічні ж українці ж, бо...